У північній смузі найменший висотній показчик знаходимо в південно-західній частині Чорнигівщини – 70,9. А найбільший – у Радомиському повіті на Київщині – 72,8. В українських повітах Курщини та в східних повітах Чорнигівщини висотній показчик однаковий – 71,1. На північному сході Волині – 72 цілі. Він дуже наближається до Полтавського 72 – 72,7. Та до північно-київського – 72,9. А в північно-західних повітах Волині спадає до 71 цілої. Щоб звищитись у Галичині, у центральних бойків до 72,7 та у колишніх угорських русинів до 73,1. Порівнюючи ці цифри з головними показчиками цієї самої групи, не можна не запримітити, що між цими ознаками існує майже повна відповідність. Низьким головним показчикам відповідає менша висота черепа. І навпаки, у середній смузі України, як це можна було б припустити вже апріорі, найменшим висотнім показчиком означаються найдалі східні українці на Воронщині та Харківщині. 69,8 та 67,6 за Еркертом і 70,8 за Кондрашенком. Трохи вищий висотній показник на Київщині. За Дібольдом – 71,2, за Алешо – 68,6 та за Артюховим 70 – 70,7. Ще вищий він у північних повітах Поділля – 72 цілі. У північно-західній та у центральній Волині цей показчик так само, як і головний, помітно спадає. 71,5. З відомих уже нам причин. А в Галичині він хитається між 71,2 та 72,7. Знову-таки в очевидній відповідності з головним показчиком. Нарешті, у південній смузі України найменший висотній показчик знаходимо на Катеринославщині 70 – 70,8-70,2. Де він менший, ніж на Кубані – 71,4. Та в Таврії – 71,6. Хоч на Катеринославщині головний показчик вищий. Але далі висотній показчик іде цілком правильно, звищуючись зі сходу на захід. Та від 72,8 на поділлю доходить до 74,8 у Буковинських гуцулів. І це звищення, як і в інших місцевостях, іде відповідно до звищення головного показчика. Спільний хід висотніх та головних покажчиків вказує вже нам, що до висоти черепа в українців спричинились ті самі обставини, від яких залежить і решта антропологічних ознак. Середній висотній покажчик українців взагалі 71,3 виведений нами з місцевих цифр, так само як і головний показчик – вищий за висотній покажчик Великоросів, за Івановським – 70,1, та білорусів, за тим самим автором – 66,1, або, згідно з новими цифрами, 67,6. Щодо порівняння висотнього покажчика українців з покажчиком поляків, то ми від нього мусимо відмовитись».